И така, накрая, третата идея за размишление, Голготата на Алхалач. Тя е много по-дълга, една час ще изнеса тук, след време ще я продължим. Голготата. Преданието казва, «Утро е над Багдад. Разнасе се призив от минаретата за молитва. В това време, Стражите водят осъденият Ал-Халач към мястото на екзекуцията. Градския площад и съседните улици са пълни с народ. Алхалач е във вериги и обкръжен от стражи. Движи се леко и танцува с особен странен възторг. Защото голгота е приета тотално. Той е жадувал за нея. Той я чака, защото знае, че ще влезе в такава дълбока тайна на Бога, за която някои суфи мечтаят, но ни им е дадено. И когато приемеш и най-тежкото изпитание, ти го побеждаваш. Говорим за пълно приемане. Ти го преодоляваш. Само на любовта е дадено, на истинската любов, да преодолее Голгота. Само на нея е дадено възкресение. Голгота е принцип. Голгота е абсолютно завръщане в любовта. Вечната любов. Голгота е методът, който образува вечна връзка с Бога. А Алхалад знаеше къде отива. Един търговец от тълпата му извикал: Колко е странно, че ти така весело отиваш към своята участ. Алхалач се спрял, погледнал го и му казал: Аз съм на пътят към дома. Стражите около мене не са виновни за това. Великият Аллах ми изпрати вино, т.е. такава любов с която се завръщам при Него. Такава е моята участ. Любовта отива при любовта. Хората малко не разбирали какво говори Алхалач. Без значение. Той казва истината и не го интересува. Алхалач искал да им каже, когато стигнал, искал да им каже нещо дълбоко с тези думи. После, когато стигнал до стълбището преди екзекуцията, той се преклонил и зацелувал всяко стъпало и казал «Ти ми даде всичко, Аллах». Един от стражите му викнал «Да видим тука горе каква песен ще запееш, страннико». После Алхалат се обърнал към Бога и казал «Ето ме стигнах там, където желаях, където е твоята воля». Това е мястото, откъдето съзерцавам твоите тайни и чудеса. Ти тук ми даваш своето приятелство. Как така никога не ме изоставяш? Но и аз съм ти велик приятел. После един голям суфи от тълпата, на който голгота се разминала преди Алхалач, тъй като го смятали наистина за луд толкова пиян с Бога, но бил и до някъде малко луд. И накрая, пореди той, че го сметнали за луд, отървал Голгота. Това означава, че и Бог не го е приел напълно за Голгота, защото има нещо още, което не е научил от тайните божи. Казвамо му, приближил се близко до Алхалач и го попитал. О, приятелю. И преди това се познавали. Ти как стигна до края на пътя? Кажи ми какво е суфизъм. Ал му казал, сега ще видиш най-малката степен на суфизма. Тогава суфи го пита, ами кое е тогава се явява най-висшата степен? Ал му отговаря, тя за тебе е недостъпна. Но утре ти ще видиш, но, но утре ти ще я видиш. Аз успях да видя само част от нейната тайна докато за Тебе тя остава скрита. После отрязват ръцете на алхалач и той казал Аз очаквам всичко с трепет, защото се завръщам все повече в Бога. После бил рязан, обезглавен. Тялото му било изгорено, а пепелта хвърлена на вятъра. През тази благословена нощ за Алхалач той се явил е в сънят на Шибли, така се е казвал този суфи, който го питал. И Шибли го попитал, какво прави Бог с тези, които те гледаха, как умираш? Алхалач му казва, той им прости на всички и на тези, които изразяваха ненавист, и на тези, които изразяваха съчувствие постъпват според себе си. И за това Бог им прощава всичко. Разбира се, по-нататък ще, ще говорим как е станал невидим и стражите се чудят. На втория ден пак не видим, няма го в килията, пак тя се пази зорко. Стражите се чудят. Питат го. Нямаше те. Много ясно. Първият път бях тотално в Бога. Втория път той беше при мен. Третия ден бях аз и зато има виждате. Така, и въобще много неща има свързани с тази величествена голгота на Алхалач. На палача си Алхалач казва: Много е лесно да ми отрежеш ръцете, но не можеш да ме отделиш от Бога. Нямаш никакви условия, нищо не можеш да направиш да ме отделиш от Бога. Дори умирайки, Алхалач не е изоставил, казват суфите, своя екстаз. Той го е прехвърлил в мистиката на смъртта. Смъртта за него е била радостна свобода, но тя му се разкрива насаме. По време на своята жестока голгота Алхалач казва на окръжаващите и то с поклон. Аз не се съмнявам в благостта на Аллаха. Аз не се съмнявам в благостта на Аллаха. И казва още... Бог ми дарява чашата на страданието, която той сам ще си изпие. Това е просто велико откровение. Велик гносис. На друго място казва, няма друг деятел, освен Бог. Голготата на Алхалач е скрита Божия тайна, която не може да бъде разкрита на друго място, освен на самата голгота. И Алхалач казва, сам Бог ме изправя на голгота, за да вкорени тайната на себе си в мен. Той искаше да се вкорени в мен. По времето на самата голгота, Алхалач казва, гордея се, че умирам по този начин, защото тайната на Бога го изисква. Ще обясня това, което е позволеното. Както и до година, когато говорим за Богомилите, ще обясня позволеното, тъй като искам лекциите да продължат. Така, тайната на Голгота е в дълбокото проникване на Бога в човека. Цялостно проникване. Не до някъде. Цялостно проникване. По този начин, Бог не може да влезе в ангелите, а само в човека. Затова учителя казва, Ангелите жадуват да слязат на земята, но на много от тях не е дадено. Но Бог знае какво прави. Така, само в човека. И казва още Алхалач. Голяма радост имах на своята голгота. А защо мъката ми беше радост на голгота? Той, Аллах, ми я направи радост. Той ми я направи радост. Това беше за днес. Следваща лекция на 6 април.